ти вже не тремтиш від усвідомлення їхньої величі. Їхня велич провалюється у злив. Ти знаєш, що від них так само смердить, що більшість із них соромиться своїх членів, дехто ніколи не змиває за собою, а дехто так засирає туалет, що доводиться позачергово викликати прибиральницю. Йому здавалося, що він знає про них усе. Але деякий час він продовжував бути зачарованим владою. Він припинив їх боятися. Бо неможливо боятися людину, якщо ти хоча б раз спостерігав за її цівкою спрямованою в пісуар. Тому згодом, Павло відчув дискомфорт. Усі приятелі були проведені до його кабінету, всі коханки були перевірені на відданість своїм папікам, грошей ця робота не приносила, а запах утратив новизну. Він для нього злився з іншими. Ну, власне кажучи, Ті, хто його найняв, і не мали наміру наділяти Павла потужною владою. Вони вирішили, що цьому хлопчикові буде цілком достатньо окремого, хоч і справді величезного кабінету з привабливою секретаркою у приймальні, котра не відзначалася сором'язливістю. А що йому ще? Та він має пищати від радощів. Але Павло не пищав, бо він розраховував на великі гроші. А між них секретарки їх не було. Павло вирішив діяти самотужки. Бо ті, хто його сюди привів, не мали намірів ділитися та щось радити. Окей. Він почав вивчати ринок, можливості, пропозиції, нормативні акти. Він читав сотні, тисячі папірців, заяв, пропозицій, аналізів, проєктів, що приходили і приходили. Він причаївся в засідці. Він знав, що треба бути терплячим і бути на Завжди і жирна здобич обов'язково втратить пильність. Проходитиме повз, і в цей час треба лише підчепити її кінчиком пазура. Вже тоді він знайшов підтримку. Так, він був не сам. Виправив. Саме на цій стадії Павлу з'явилося воно. Одного разу Павла попросили бути присутнім на якомусь дипломатичному прийнятті. Влаштовували його корейці. Йти туди Павлові не хотілося. Но якщо б таке було на початку його державної кар'єри, він би туди побіг на всіх чотирьох. Але зараз йому хотілося або піти додому, або затягнути дашку до дорогої ресторації, де мав істотну скидку. Яке б він міг справити враження на це мале, струнке і дурне дівчисько. Але з проханням звернувся один із тих, хто час від часу підкидав Павлові можливість заробити на підписах. Тому він попри всі свої особисті плани, пішов на це прийняття. Там нічого надзвичайного не трапилося. Той самий шведський стіл, ті самі канапки та вино, ті самі вітчизняні та іноземні обличчя. Ну, всі ті, хто вештається по прийняттях. Державні службовці середньої та вищої ланки, кілька підприємців, аналітики, журналісти – Люди, наближені до мистецтва, співачки, представники так званого громадянського суспільства. Останніх Павло щиро ненавидів, підлабузники, грантожери і патякала. Павло не знав, що він устиг сподобатись організаторам і зацікавив кілька корейських бізнесменів. Ні, до цього він прийшов не відразу Він спокійно сидів на черговій нараді, на якій обговорювалися якісь деталі щодо торгових чеків Касові чеки Що може бути нудніше? Він був зайнятий тим, що розглядав повні ноги Олени Михайлівни Але, відверто кажучи, вони йому не подобалися він зітхнув. Один із речників надривався. Розповідав, про що треба домовитися на цій нараді, які мають бути зазначені реквізити на цих чеках, як уникати зловживань, коли кожна торгова точка використовує щось своє, а не має державного стандарту. Скільки грошей йде поза державним бюджетом? Тут чиновник трохи примов. Мабуть, замислився над черговою несправедливістю. Чому ці кошти йдуть повз його власної кишені? Відпочив, а потім продовжив про те, що він чекає на пропозиції стосовно стандартів, які можна використовувати для касових чеків. «І касові апарати застарілі», – сказав якийсь утомлений голос. Нарада тривала. Павло мовчав, тому що він уже все збагнув.